2. Un iepure Scurt, mohorul a foșnit și spre neagră arătură într-o clipă s-a un măgar miniatură. Din căpiță sare pleava, s-ar gunoaie dintr-un snop, pușca scoate fum pe țeavă și pocrește ca un dop. A căzut. banu. Din goană mic, elastic și urgent, lung tufă de simziană, a făcut un compliment. Spre porumb acum sabate, bate, un scaiete zăpăcit îl întreabă ce e frate, sunt teribil de grăbit. Alungat ca de furtună, cu picioare de lăcustă, se distinde și s-adună peste o miriște îngustă.